Bueno, ba, telefonaren bestaldean, nik retxarri dugu, patata tropikala kompainiako kidea, arratxaldeon, niker. Bai, gaixa arratxaldeon, niker. Bueno, ba, ostira lonetan, apirillak batean, eh, antzes lana eskainiko duzute, San Miguel Plazaan, eh, jai interkulturalaren barruan, eh, kontatzen aldi guzu pixka bat, eh, zer eskainiko duzuten? Bai, eh, bitu ostira lehan, eh, idunera, eh, jai honetara, Eta horriko zeugu Josepa. joxepa. Josepa joxepa, e, jaizkibelen biziren amuna bat da, eta bertan bere ibaserrean bizi egiten da, eta bueno, han lantzen du lurra, eta abar abarreza. Eta, eta ibiltzen da, herritik herri bere astuaren gainean, hilotzen da eta jaizten da errietara ipuia kontatzera. Baina bertan, itxarongo dio merlinek. Merlin beste kultura bateko e, asti bat da, eta orduan amonako esepa eta Merliniek kriston jaiak egiten dituzte berrietan zehar, ez da. Da Merlin etortzen da, bueno, Berlin, Merlin dator e, iparra aldetik, eta bueno, usteet indeleza gala, edo alako zerbait, bai da kanpotarra baino etortzen da, eta bueno, bera egiten du magia, jen, e, munduko orguzti ekulertzen du telako magia, ez da, da orduan bertan, E, jaialdietan, egiten dituen jaialdietan, magiakin liluratzen gaitu guztiai. Gero, noren, Amona Josepa egiten du jaialdiarekin jarraitu, ez da? Eta Amona Josepak kontatuko dugu gia zeritzoren historia. Gia bi zeritzoa hauek, askalitik, da alde batetik bestera, da, ez ba janari enbila eta abar, eta... Azpalditik etorri gabe zeuden beren etxetara, beren kobazulora. Baina, bidean, eudia egin die tardoan bustantxo, bat da bustantxo, eta bestea da gorrizka, azeritxoak, biazeritxoak, bustantxo gelditu da jolazian euditean. Aur, e, egunean zehar, e, ba, bero asko egin duenez, ba, bustantxo euditean jolazen gelditu da, baino karo. Horra hor rondoriak Eurila eta Etxerontz junten Ibilidanian, bapatean Katarroa, etorri zaio Eta horra hor konberiak, ez du ez erru Eta ikusten dugunez e, Bah, aurrentzako Antzes lanada, baina Mesuz betea ere bai, ez? Bai, ba, bai, e, gauza Beti bere, zelatzen da Bueno, bah, aurren Hizkuntzan ez, pixka bat Aurrentzako antzerkia egiten ez, eh, sortan gabiltza horren gela bihurtetatik, eta beti ere karo, ba, pixka bat e, egiten ditugun ikuskizunetan, antzerkietan, beti ere, pixka bat bai, e, guri larritzen edo gaituzten gauzak, pixka bat plazaratu nahi izaten ditugu gure antzeslanetan. Esaten eh, duzu, patata tropikala kompainia orain dela bi urte sortu zenutela eh, aurretik bai. ere antze, antzerki munduan hibilitakoak zarete eh, zenonako evoluzioa izan duzute? Bai, bai bueno, mineu e, ikeretxarri, ba, e, aspaldi, bueno, ja izango diaren, eh, sortzi urte edo antzerkin munduan nabidela, eh? Pasai ba, ba, San Pedro nasi nintzen antzerki egiten eta bertan interruptus antzerkita daudea sortu bendun, eta, bueno, interruptusekin ibili nintzen denbora dexentez. Amabi, amairurte eh, inguru. Gero, bat batean, Bartzelonara jutea bururatu zitzaidan, ez, bat pixka bat nire bidea lusatzeko asmoz, nire antzerki ikasketak sakontzeko asmoz, eta Bartzelonara junintzen. Eta bertan, ba, judit, eh, Ez agutu nun, <coughs> markatu. Juditek e, gazteizkoa da, bertan ta eskolan ikasitakoa, eta bera ere, bere ikasketetan zakontzeko asmoz, Bartzeloan arahuntzan. Eta bertan aurkitu ginen, ba, berti Tobias estudiz de teatreko eskolan. Eta orduan, bururatu zitzaigun, bueno, e, bi urteko ikastaroa izan zen, bueno, ikasketak izan du ez,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 Tamales gaurregun bizitulgun egoera hipokrita honekin eskritzi adaleta eta eta beste alde ere lenotik ere jaia izan bidea jorratzeko asmotan Barcelonara johentzan eta behin bueltatu nintzenean ba bideo honetatik eh, jarraitzeko asmotan bide erresena edo bueno dalako ez da, ba, pixka bat Eh, Dago infrastruktura antzerki munduan Euskal Herrian batez ere eta bueno Estatu mailan ere baina beste batea, ez orain bidko esango nuke, baina Euskal Herri mailan ba, oso zaa dauka nere ustez bere kabuz antzertik bat aurrera atera nahi duen edo nork. Ez hombre kalitatezko gauzak egiten baditu ere, oso zaa dauka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 aurrentzako de hecho, deitzen dugu antzerki familiara, eza familia, ez? familia guztitako antzerkiladalako ez, eta familiaan ebaiz gazteak jartzen dira talduak eta horre ere bai e, badago jendea kulturizatzeko edo jendea jakin luken zerbait zerbaitez. askotan uratsoen partezetik eta bar, aurrentzako antzerki du aztenian doazte aurra eramatea ez, eta gero normalian askotan... E, berailek ez dute kasoik egiten, ez? Batzutan, kaso egiten dutenean lilda gelditzen dira ikusten dutena akin, ez? Eta erdoan ezaten dute, joe, ba, ez nuen uste, karo, aurrentzako antzerkia zela ez? Eta ez nuen uste guztatuko zikzaidan, edo ez? Eta, karo, ba, ordago denok ikasi dar dugun zer baik Antzerkia ona eta txarra badagola badago labanen, beintzaitikusik jargala ez? Eta hmm. kriterio batekin dero esan Ondo edo, nire eskin dagoen bueno. e, igual, esaten genuen amaieran e, Zuen antzez lanau, Ostiralean eskainiko du zutena San Miguelen e, ba, Jai kulturanitz batean kokatzen dela Proiektuko kulturanitz batean kokatzen dela e, Zergatik implikatu zait, e, zarete horrelako zerbaitetan Eta nola ikusten duzute zuek e, kulturanista sunarena? Iefale hmm, <laughs> eta ba, ordenatzen aixen Bai, e, bueno, ba, inbolukratu, inbolukratu Historia politia iruditzen zaigulako, ez? Eta batez ere, ni mineue bai irunen bizinaiz Eta ikusten dut egunero nere gunero gotasunan Ba, bizi, kultura nitz batean bizinaiz, zela, ez? ez? Irun honetan, ez? Ba, sorionez, eh, jende eta kultura nitz asko dagoela Irun honetan, ez? Baina enta bai, jende askok ez du, hau ondo ikusten ez, edo begioen ez ikusten ez. Eta bueno, alako bultzadak eta alako optimenak aurrera ateratza, nahi oso interesgarriak iruditzen zaizkiz Eta horrein gatik izan da, ba, historia honetan parte hartzea ez. Eta gero, nola ikusten dugun kulturra niztasuna, bazken ba, egan kulturra ba, bueno, ba, ikusten dut e, gauza aberatxu bat bezala ez. Azkenean, e, bai hemen bizia, ez, idunen euskal herri ez, eta... Ba, orain hartetugu, asko ikusi, e, bai kulturan iztasun hau, ez, eta hemen euskal Herrian eta bai, orain halako txoke bat e, sortatzen ari gala, ez. Gero ba daude, beste kultura batu, ez herrialde batu, badibidez dibidez demagun e, bar txelonan, ez, tontazitza ingo bizi, izan dune izelako bi urtez, ba, pero, an asko zinten hartua dago kulturan iztasun hau, ez, eta... Azko zen, Artura Lagoa da, kulturreizatzen dutako jendea elkarrekin proiektu kulturalak aurrera ateratzea, ez? Orduan, alako ekimen batean eta alako historioak egitea oso aberatza da, ebai, artistontzako, ez? Ba, gugeu ere ezagutu eta gugeu ere gure artean proiektu esu ere sortu ditzazkegulako, ez? Eta Bai, Ike Patata Tropicala konpainiako kidea, mi esker gurean egoteagatik eta suerte on, bai, e, ostiralean eskainiko duzuten obra horrekin eta bai orokorrean zuen Antzeslan Ibilbidarekin. Osona, no? bai esker zua ere bai. Venga. Ahor. <laughs>